Ранковий прибиральник. Але навіть, коли йдеться про жіночий роман, назвати повністю жіночим його не можемо. Завдяки лінгвистилістичним нюансам у творах Ірени Роздобудько не прослідковується притаманно жіночим романом. Чи романам, написаним жінками, Самоутвердження авторки як жінки через мову. Зрештою, нема в її і чоловічого самоутвердження. Герой Ірена Роздобудько сказати б «Лінгво безстатеві». Їхні слова можуть належати представникам обох статей, якщо не брати до уваги займенників. Основне в цих романах – Створення персонажів, які живуть глибоко в собі, в душі. Тіло, як приналежить певній статі, тут майже не відіграє жодного значення. Звичайно, героєю бувають хвороби. Вони відчувають свої органи, але ці відчуття загальнолюдські. Авторка не акцентує навіть на цьому аспекті тілесного. Ось, наприклад, опис «Пологів» у романі «Гудзик». Вона народжувалася під мелодією Моцарта, яка линула з лікарняного репродуктора так само легко, як і ця музика кілька сторіч тому. І Лізі здавалося, що на ній незапрана лікарняна сирочка з величезною розпіркою на животі а мереживо. венеційське мережево. Ще одна цікава деталь у творах Ірена Роздабутько часто прослідковується тема ностальгії за минулим, за втраченим, незнайденим. Найскравішим і найтиповішим у цьому плані є роман «Ранковий Прибиральник, де, окрім всіх перерахованих ностальгій, Наявна туга за батьківщиною, особливо при поверненні героя додому. Я знаю, що вітер ударить мені в обличчя. Можливо, зіб'є з ніг. Половина знайомих вважатиме мене повним вар'ятом. Але я повинен не рухатися, щоб відчувати вітер і ніч. Я повертаюся. Відсутність натуралістичних тілесних деталей, спрощених схем і чіткого хеппі-енду, бо щасливе закінчення в творах Ірини Раздавудко доволі ілюзорне, виносить ці твори поза жіночий роман та детектив як такий. Її творчість можна назвати психологічним читлом призначеним для широкого загалу читачів завдяки динамічності сюжетів, легкості пера та цікавої для всіх поколінь проблематики. І романи позачасові, і позавікові. Але від читача вимагається максимум уважності і чуттєвості при прочитанні. Бо лише так можна говорити про ідеального читача – Ірена Роздобудько попри заяву інтернет-видання «Вікіпедія». Деякі вбачають суттєву різницю між літературою та іншими популярними формами письмових робіт. Ключовим тут є поняття літературної цінності. Наприклад, твори Павла Загребельного майже всіма вважаються літературою. У той час, як твори Марини Гримич та Ірен Роздобудько вважаються недостойними того, щоб включати їх у масив української літератури. Вікіпедія. Деякі поки що не є основним фондом читатської України, тому говоримо про Ірен Роздобудько як про Творкиню творів, що належать українській літературі. Ніна Грисименко. Слово і час, номер 3, 2006 рік. Кінець озвученої книги. Запис проведена в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства Сліпих. Читав Ігор Мурашко звукорежисер Людмила Корчан. Київ, 2012 рік.